Berge met beruchte name, op die 24ste van die tweede maand 1847. In die streek Karintie, nie ver van die draal nie, is die berg met die naam Hode Staf. Hier die berg oorsien met sy top, die draal of dal, byna vanaf die grens van Tirol tot by Klagenvurt, dit wil sê, tot in die nabyheid van hierdie stad. Aan sy voet let die sogenaamde Weyfie aan die sydelike kant, Hy is 8000 voet hoog en vanaf die top kan elkien wat om bestuig het van die meest betoverende uitzicht geniet. Hy was eens berug, omdat hy volgens die sage die vernaamste versamelplek van die heksemeesters was, natuurlik volgens die verhale van die nog levende boere wat hier die berg aan alle kante bewoon het. Sy uitlopers het die naam van hulle vroere roem as Toverberg behou. So het een noordwaarts gerichte uitloper die Goldeck een noord-west die stiflits, en na die weste geruchte barrenboek, en na die saide gekeerde, die silberne grab Die loodrechte rots vanaf die hoë top noem mense die hode vruiing, en een enigszins onder hier die liggende wand, die ontervruiing, terwyl die saal, tis in die hoë en die laas staf, dikwils heksen, en dikwils ook tuifelsrit heet. So loop ook vanaf die saal 'n ontblote klipkloof, wat die roetsbred des teufels genoem word. Nog ee ander kloof wat na die weeste loop heet die wilde gedjat, hierdie en nog meer soortgelyke benamings wat homself hierby aansluit, soos ee heksensprong, tuifelsrit, weerwolfsnes en nog meer ander, laat baie duidelik sien welke roeping hier die berge eens gehad het. Maar afgeseen van hier die name van die verskillende kante van die berg, is die naam Staf al voldoendend om te begryp dat dit een belangrike toverberg was. Die woord Staf was by hier die vroere bewoners van die gebergte een uitdrukking, waarmee hulle die eigenskap van iets buitengewoon aangedaai het. Buitengewoon was vir hulle dit wat sowel vir die element, soos licht met haar verskynsels en water met syne, vir mense, sowel as vir diere, tot rugpunt gedien het. Dit was die rede dat mense in latere tyd hier die berg een nieuwe naam gegeet wat die eerste naam maar net as het ware in een moderner Duits vertaal het. Die nieuwe naam was en is nog steeds die landsnoer. Hiervan het die Franse wat hulle self daar opgehou het later Langeur gemaakt. Die woord staf beteken in hier die oud taal uit die berge as het ware een oordeel en hoosstaf 'n hoe oordeel, en wel daarom, omdat elke onbevoegde, wat nie in die toverministrie van hierdie berg ingewaai was nie, dadelijk op die vreselikste manier, natuurlijk dier die heksemeester veroordeel was, as hy dit gewaag het om op die berg te bestuig, tot daar, waar die bebossing ophou. So een mens word dan dier onsigbare hande beetgepak, en met die snelheid van 'n bliksem, soos die sage lei, op die hoogste bergtop neergesit. Daar word hy dier eveneens onsigbare krachte baie ure lang op die mees peinlike en gruwelike manier gekwel en met die donderende stem word daar aan hom te kenne gegee dat hy tot die heksebond moes toetree. Wil hy dit nie doen nie, dan word hy van die hoogste punt, wat daarom die hode vrying heet, op die oentere vrying gewerp, maar met so'n magiese kracht dat hy nie gedood word nie. Op die oentere vrying kom die betowerende of sylfaiden, hom dan met hulle, vers, hulle verleidelike gestaltes bedwellen. Had hy homself dan aan hulle oorgee, dan word hy skielik weer op die hode vrouing gesit en daar in hulle ministrie ingewei. Maar as hy homself nie dier die bekoorlikhede van hierdie sylfaiden wil het betower nie, dan kom hy op die duivels glijbaan en moest dan een afskielike reis na benede in die dal maak, waarby al sy ledemate kompleet, soos mense sê, uit hulle lid gaan. As hy echter tydens die bekorings van die sylfaiden laat blyk het, dat hy wel enigszins toegankelijk was, dan word hy op die gouwe hoek gesit, waar hy verblind was dier die enorme rijkdom wat bestaan het uit massas suiver goud. En was dit dan ook nog nie genoeg nie, dan word hy sydwaarts vervoer na die streek van die sylver graf, na een wondermooi veerreike gedeelte van hierdie berg wat hierdie niet aangekomen is, so betover, dat het vir hom nog maar net moendlik was, om hom sal volkome by die heksebond aan te sluit. Natuurlijk is dit maar net volksages, en wel van die volk wat die laaste deel van die dal bewoon het. Die verstandiger bergbewoners, wat vanwee die domheid van die dalbewoners, dikwils, een skandelike strafgerig moes verdra, het van al hierdie hekserij niks geweet nie, maar het wel die geestige ken, wat hierdie berg aan alle kante so dig bevolk het, soos geen ander berg nie. Waarom juist hierdie berg? Die rede waarom sulke weesens die een berg meer as die ander een in besit neem, is verskillend. Gedeeltelik hang dit af van die ligging en op bepaalde hoogte van die berg, gedeeltelik van die inhoud van soe een berg. Meestal echter, van die tamelike vrye ligging, waar dier een berg van die ander bergte aan alle kante as het ware afgesnij is, sodat die die geeste van die ander berge, wat dikwels boosaardig is, hier die geeste nie makkelijk kan bereik, en verwarring onder hulle stig nie. So n berg word echter hoofdzakelik dier die boe beskrewe geeste in besit geneem, omdat hy ten gevolge van sy vrye plek na alle saie een heerlijke oop uitsig het. Want al hier die geeste het die vermoe, om as hulle dit wil, die natuurlijke wereld te kan sien. Omdat hulle ook vir hulle eie sogenaamde weermalk gebruik word en voordierend in een oog op die nabierige berggeeste moet hou, hou hulle ook die meeste van die berge, waar hulle dier niks in hulle waaksamheid gehinder kan word nie. Aan sulke geeste word weliswaar ook meer volkome geeste toegevoeg, wat hulle beheer en lei, maar desnie teenstaande word daar aan geen gees sy eie individualiteit sy vrye werkzaamheid en die daarmee verbonde geluk ontneem nie. Dit was dus een belangrike en beroemde berg van die land. Een tweede van die soort is die onholde, wat nog meer berig was as die hoosstaf. Want benamings wat reeds die bergmassa tot vandag toe nog aantleef, as ook sy bijna mystieke, wildromantiese, groteske vorm, is meer as sprekende bewijse van sy beroemdheid as Toverberg. Ons wil maar net enkele name van sy uitlopers en tussenliggende dale vermeld, wat ons voldoende daaroor sal inlig, tot hoe hierdie berg eens moes gelijk het, maar natuurlik nooit so gelijk het nie. Die hoogste top heet die hoorde stad. Dit wil sê, 'n hoë plek en 'n hoë woning, waarin die hekse somer en winter deurbring. A sytop top van hierdie berg heet ook die niedere vruing, en a top wat weer hoer is as hierdie, is die hoorde vrying. Een vrying is 'n plek waar baie onskuldige mense, op die al eerder beskrywe manier, gewerf was om tovenaars te word. Vlak onder hier die beide vrying gyn, is tamlik uitgestrekt, uitgestrekte plateau, waar die nieuwe aankommelingen die toorkunste moes leer. Hier die plek heet nog jede saubrat of sauberplats. Boe hierdie sauberplats verheef meer na die syde nog een ronde rotsachtige bergt op homself wat die naam Roennik dra. Dit was die plek waar die nieuwe toverleerlinge kon ontspan. Onder die Roennik, meer sydwaarts, leie een groot oopterrein wat die naam Gerliese dra. Die woord Gerliese beteken in die toenmalige domtovertaal soveel as. Een plek van die mees uitgelate vreegte en tegelijke tyd ook een plek vertoeverij. Van tot vandag toe is daar in die rotswande van die Houtenstad verskillende bronne wat precies om half twaalf self een waterstraal nabuit te stoot. Van hier die bronne is daar nou nog meer nog maar een oor, wat die Halbswolf Brundel heet. Nog sydelike verhef die teenswoordige sogenaamde Houten Truth omself by sy naam met betrekking door die vroere betekenis nie nader omskryf kan word nie. Boe hierdie horde truth was verreis die sogenaamde rote wand, of ook wel bloedwand genoem, en hierteenaan sal die afvallige of die verraaiers van die toverai dier die duivels gewerp word. Weer boe die rote wand bevind die sogenaamde drye heksen spitse homself. In die teenswoorde gespraak, ook wel die dreieheks en koffel gedoem, wat permanent dier drie hekse, wat daar moes waghou, bewoon word. Boe hier die dreieheks en verheef die tamelike stijl bergrig omself tot aan die hode stad toe, onder die naam Heks wat, so sal opgemerk word, omself tot by die hoogste top uitstrek, waarop die stad of kasteel van die hekse koning omself bevind. Noordelik, evenweidig met die hoogste top, loop een 19 meter lange, negen en een meter breed rotskam. Hy dra nou die naam Hode Brui Sting, maar vroer het hy geheet Heks en Trui. Trui beteken sowel as triep, drif. Daar was hulle na buiten gedruif die vrye lucht in en moes hulle die mis wat uit die top opstuig beetgryp. Die top heet duiwand in moderne Duitse taal, vertaal, teefelswand. Meer noordelik van die duiwand is die Deedruispits. Nog meer noordelik, die hoë Siebenwand, ook wel Holespits, genoem, waarvan gesê word, dat hy dier die allerergste geeste bewoon word. Meer suidelik van die hoorde stad, is een baie stijltop met die naam die Verdamte Boekt, later ook Sandris genoem. Nog suidelikker, maar meer dal inwaarts is die teufelsgalgin en vandaar af meer suidwestelik die bose weip. Uit hierdie name blyk heel duidelik hoe ontzettig beroemd die bergmassa was. Die naam onholde alleen al toon baie duidelik die karakter van die gebergte, soos dit eens bekend gestaan het. Gedeeltelik beheers dit Karintie, gedeeltelik Tyrol en ook een groot deel van Welsland dat niks anders weer achter hierdie sage sit nie, as wat ek nou al klaar helder en aanskouwlik uiteenge sit het, is vanzelfsprekend. Juist hierdie hokstad is ook soe een oopgelee berg en daarom een geliefde verblijfplek van sulke vrygeworde natuurgeeste, wat met aan die voet van hierdie berg wonende boere dikwels in konflik gekom het dat aan die naam van hierdie berg en sy uitlopers baie treurige hekse- en kozesiegeskiedenisse verbonde is, benodig geen nadere verklaring nie, want aan die draal is nog tot vandag toe die teregsteringsplek van die hekse van die ouwe landgoed Vlasberg te sien, wie sy naam al een voldoende beskrywing en omself sluit van wat eens hier beskryf was. In Tyrol is nog baie sulke berge. So is die ganspitse die hoë bose ring, die bose stein, die hode helm, die brenner, die oester, die vinschouwer hootskippe, die worm syrjoch en nog baie meer soortgelijk is werklik berig. In Switserland is dit die bekende wetterhoorn, die vinsere anshoorn, die hode mons, die wollenhoorn, die pilatespitse en ook die bernardsberg. Die tafel spreek en nog baie vandaar die soort ammel berge van die kaliber. Maar die berugste is die berge van Savoie, want daar woon volgens die volksage die hoogste aanvoerders van die bose geeste. En elke Savoieard was, nog nie so baie lang gelede nie, met so een verachting aangesien, dat mense hulle nauweliks hoorgestel het as die diere. Soos wat die bewoners van die perenieën, ook nog nie so baie lang gelede onder die naam Chakots, meer dier die Spanjaarde veracht was as een straathond. Nadat ons nou, ter verduideliking van die bestaan van geeste in ons tweede streek, dit voldoende breedvoerig dier hierdie verhaalde belig het, en ons nou gesien het hoe dit in hierdie tweede streek gaan, sal ons vervolgens dadelijk na die eerste streek afdaal en kyk hoe dit daar op geestelike gebied gaan.